Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie. Glaub mir, nur mhm. deine Pfannkuchen sind doch immer noch die besten, Tanze Fanny. Darf ich mir noch einen nehmen? Na klar, greif nur zu Ann. Es freut mich ja, wenn es euch schmeckt. Noch mein Kompliment. <lacht> So schmeckt mir der erste Sommerferientag in Kirill. <lacht> das Wetter ist so warm. Wollen wir nicht nach dem Essen draußen im Meer schwimmen gehen? Du bist wohl nicht ganz bei Trost, Julian. Mit vollem Magen darf hm? man nicht in die Fluten. Man kann davon Magenkrämpfe bekommen und möglicherweise ertrinken. Blödsinn. Das ist doch durch nichts bewiesen. Natürlich kann Schwimmen nach einem ausgiebigen Mittagessen bei manchen Menschen eine leichte Übelkeit erzeugen. Mhm. Aber das gilt genauso für Treppensteigen oder Dauerlaufen. Mhm. Timmy gibt dir ja auch recht, George. Trotzdem, ich habe drei große Pfannkuchen verdrückt. Oh. Ich bin voll und. bis oben hin und wäre eher dafür, die Gegend zu erkunden. Ach, du bist ein Angsthase. Das stimmt überhaupt nicht. Nein, nein, End hat absolut recht, aber nee. streitet euch nicht, Kinder. Ich mache euch einen Vorschlag, der weitaus interessanter ist. Und der wäre? Also, ab morgen Nachmittag gastiert ein Jahrmarkt unten im Tal. Die Schausteller sind schon seit Tagen damit beschäftigt, die Buden und Fahrgeschäfte aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, Was? dass es reizvoll wäre, den Leuten bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Ja. Toll. Oder habt ihr etwa schon mal gesehen, wie eine Looping-Achterbahn aufgebaut wird. Eine Looping-Achterbahn? Oh, wow. Das ist nicht dein Ernst, Tante Fanny. Oh, doch. doch, ihr werdet aus dem Staunen nicht herauskommen. Neben der Looping-Bahn gibt es noch ein Riesenrad, ein Fahrstuhl mit freiem Fall wow. und eine dreistöckige Geisterbahn. Oh, ja, das ja. super. So stand es zumindest auf dem Plakat bei der Bäckersfrau im Schaufenster. Ja, davon hast du mir <lacht> noch gar nichts erzählt, Mutter. Ja, auch ich halte gelegentlich ein paar Überraschungen parat. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich losziehen. Oh, ja, ja. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. <lacht> kommt, <ihr> mit? <lacht> ja, kommt ihr ja. <lacht> Seid ihr wahnsinnig geworden? Was soll dieser Höllenratau? Ich stecke mitten in einer wissenschaftlichen Arbeit und muss mich konzentrieren. Hinaus mit euch in die Sonne! Geht schwimmen oder spazieren, aber macht hier nicht solchen Krach! Oh nein. Okay, Quentin ist stark sauer. Oh, macht euch nichts draus, Kinder. Quentin meint es nicht so. Aber jedes laute Geräusch raubt ihm den letzten Nerv. Wissen wir, Tante Fanny, für heute wird er seine Ruhe haben. Ja. Also auf, Freunde, der Rummelplatz wartet. Das lassen wir uns nicht entgehen. Ob man uns auch schon vor der Eröffnung aufs Gelände lässt? Ach, Versuch macht klug. Wir setzen uns einfach auf die Räder und stürzen uns ins Abenteuer. <lacht> <lacht> <lacht> Gerieten gewaltig ins Schwitzen, als sie mit ihren Fahrrädern den steilen Kliffhügel hinauffuhren. Der Weg führte ein Stück durch den Wald und dann hinab ins Tal. Geradewegs zum ehemaligen Fußballplatz, wo der Jahrmarkt aufgebaut wurde. Wann ist das heiß? Ist es noch weit, George? Gleich geht's back up, Anne. Schlapp machen geht nicht. Du hast gut reden, George. Du kennst den Weg. Die Zunge schon aus dem Maul. Wir haben es ja gleich geschafft, alter Junge. Seht ihr, da! Wow! Klasse! Das Kettenkarussell steht schon! Oh, wow! Was da wird die Achterbahn! Klasse! Los, auf zum Endspurt! Yippie! Ja. Zahlreiche Stände und Buden waren bereits fertig aufgebaut. Doch das Faszinierendste waren die Gerüste und Attraktionen. Dutzende von Männern waren mit Hilfe von Kränen und Seilwinden damit beschäftigt, Schienen zu verlegen, Metallplatten in verschiedenen Geschossen zu errichten und Gondeln auf ihren Positionen zu verschrauben. wir hier an den Zaun. Macht schon. Ja. Ich hab keinen Schluss. Macht nichts. Ich schließe meins mit deinem zusammen. Oh, danke. Seid ihr endlich fertig? Kommt ja. schon. Die Worte ist hier offen. Wir können rein. Stimmi. Und wir sind ja bestimmt nicht zugelassen. Und neugierige Kinder? Das werden wir ja sehen. Kommt. Okay. Mensch. Schaut mal hoch zum Riesenrad. Ja. Der hängt ein Mann am Gurt und schraubt Glühbirnen in die Gondeldächer. Ja. Da kriegt man ja schon vom Hinschauen Höhenangst. Mhm. Hoffentlich stürzt er nicht ab. Nein, diese nicht. Männer verstehen ihr Fach, Anne. Das ist für die eine ganz alltägliche Arbeit. Na dann. So ein Leben könnte mir gefallen. <lacht> Überleg doch mal. Diese Männer reisen von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Was die alles zu sehen kriegen. Und nebenbei können sie bestimmt so auf Karussell fahren, wie sie wollen. Das möchte ich auch mal. <lacht> ja, genau. Ich auch. Hey, was habt ihr hier zu suchen? Oh, wir äh, wollten eigentlich... mal. An. Unbefugten ist der Aufenthalt auf diesem Gelände streng verboten. Oh. Nehmt das nicht persönlich. Aber wenn euch hier was passiert, kommt keine Versicherung für den Schaden auf. Ja. Jedenfalls, solange der Jahrmarkt noch nicht geöffnet ist. Wir passen schon auf uns auf. Ja, Darf ich vorstellen, das sind meine Freunde Julian, Hi. Dick hallo und Anne. Guten Tag. Ich bin George. <lacht> Ich bin Nico. Meinen Eltern gehört die Schiffschaukel, Da neben der Geisterbahn. Und der Hund da? Das ist Timmy, George ständiger Begleiter und Beschützer. <lacht> Ja, du bist ein ganz Lieber. Ich ja, glaube, er mag dich. Ihr solltet ihn aber trotzdem an die Leine nehmen. Wenn Nero ihm begegnet, könnte es arge Schwierigkeiten geben. Nero? Wer ist das denn? Eine Was? Sie gehört Mr. Temple. Er und seine Frau haben ja eine Losbude. Die beiden sind ziemlich unangenehme Zeitgenossen. Oh. Äh, wie meinst du das? Nun ja, seit Wochen wird dieser Jamak von Taschendieben heimgesucht. Die Besucher werden nach allen Regeln der Kunst ausgeplündert. Aha. Eingriff in die Tasche und schwupps, weg ist die Geldbörse. Das ist ja nicht gerade die feine englische Art. Aber was hat das mit den Tempels zu tun? Die Taschendiebe scheinen den Jahrmarkt hinterherzureisen. Wie meinst du das? Na ja, naja, die Kette der Diebstähle reißt schon seit Monaten nicht ab. Vielleicht steckt aber auch einer der Schausteller dahinter. Ja, ich auch. Kann schon angehen. Aus diesem Grund haben sich die Tempels jedenfalls Nero angeschafft. Er soll das Yamak-Gelände bewachen und die Taschenliebe fassen. Was ist das? Ich kann euch nur warnen. Wenn euch die beiden hier auf dem Platz erwischen, werden sie mit Sicherheit den Hund auf euch hetzen. Das könnte vor allem für Timmy böse enden. Das hört sich gar nicht gut an. Nee. Ruhig, Timmy. Du bist brav. <lacht> Keine Angst. Mr. Temple schläft um diese Zeit noch. Und die Docke ist im Zwinger. Aber trotzdem, lasst euch gewarnt sein. Ja. Hey, seht mal den Glatzkopf da. Der verliert gleich seine Hose. Ich glaube, der muss mal so wieder rennen. Ja. Das ist Mr. Temple. Hoffentlich hat er nicht gemerkt, dass du über ihn lachst. Oh. Nico! Jetzt lade endlich den Transporter aus. Muss ich dich denn ständig ermahnen? Ist schon gut, Mutter. Tut mir leid, aber die Arbeit ruft. Und ihr verschwindet lieber, bevor Mr. Temple euch sieht. Na, okay. Nico! Schafft die Döhren vom Platz! Oder soll ich ihn beide machen? Ruhig, Timmy. Ganz ruhig. Bei Fuß. Jetzt komm schnell. Die versteht keinen Spaß. Die ist feg und das Nero auf dem los. Die Dogge. Da, da, da kommt sie. Oh nein! Ruf den Hund zurück, Mrs. Temple. Schnell. Bringt euch in Sicherheit. Er kommt auf uns zu. Weg hier. Oh nein! Timmy! Mrs. Stempel, so wahnsinnig! Drei Fuß, Nero! Aus! Komm her! Die Frau hat Nero an die Kette gebunden. Na, endlich. Ja, ist gut, Timmy, ist gut. Ihr Hund ist ja lebensgefährlich. Verlasst sofort das Gelände. Die Eröffnung ist erst morgen. Wenn ich euch heute noch mal hier erwische, hetze ich den Hund auf euch und dann pfeife ich ihn nicht zurück. Na, die ist ja reizend. Ich hab's euch ja gesagt. Mit denen ist nicht zu spaßen. Nico! Wo steckst du denn? Ich komme, Mutter. Also, ihr fünf, ich muss jetzt wirklich ranrauschen. Ja. Kommt ihr mich morgen an der Schischaukel besuchen? Ja. Ich verkaufe für die Tickets. Tut mir leid, wegen Kein Problem. Du doch nicht dafür. Also, dann gehen wir jetzt. Ja. Ach warte, ich hab noch was für euch. Was denn? Freikarten für alle Karussells hier auf dem Yammer. Oh, ja. Ja. Jeder von euch kriegt einen Umschlag. Hier. Dick. Oh, danke. Anne. Oh, vielen Dank. Julian George. Dankeschön. Nein, du kriegst keinen. Das ist riesig nett von dir. Danke, Nico. Bis morgen, also. Ja, bis morgen. Schön. Ich hoffe, die Tempels haben euch nicht die Vorfreude auf morgen verdorben. Oh, bestimmt nicht. Nein. nein, nein. Ist schon okay. Danke doch mal. Nico? Ja, doch. Also, bis morgen. Tschüss, Nico. Na, ist das nicht eine Wucht? Wer hätte das gedacht? Freikarten für alle. Ja. <lacht> ich Mut, ich hey, da kommt der Glatzkopf vom örtchen zurück? Na? Lasst uns lieber vom Acker machen, bevor seine Frau wieder diesen Nero loslässt. Ja. Ganz meine Meinung. Schwingen wir uns auf die Räder und fahren in die Stadt. Oh, meine Kehle fühlt sich an wie ausgetrocknet. Ich bin hier, hier in jeden einen oh, Ja, Danke dir, schön. <lacht> Am nächsten Tag brannte die Sonne erbarmungslos vom Himmel. Kiran lag unter einer Hitzeglocke. George zog ernsthaft in Erwägung, Timmy im schattigen Felsenhaus zu lassen, anstatt ihn in das Gewühl auf dem Jahrmarkt mitzunehmen. Doch davon mochte Timmy gar nichts wissen. Er wollte unbedingt dabei sein, wenn die Kinder ihren Spaß hatten. Timmy, bei Fuß! Bevor ich Karussell fahre, möchte ich unbedingt noch eine Zuckerwatte essen. Na klar. Oh, ist das eine Affenhitze. Timmy, du kannst einem echt leid wie du schwitzt. Mm. Ja, jetzt windelst du. Du hättest ja zu Hause bleiben können. Aber nein, du wolltest unbedingt dabei sein. Das hast du nun davon. Wow, Sieht euch den Breakdancer an. Boah, der ist mir zu schnell. Oh. Gewinne, kommen Sie, meine Damen und Herren und Kinder, greifen Sie in den Lustop hey, und eine sensationellen das ist Mr. Tempel. Und die Sorge Gewinne, ist sie auch Gewinne, da. Gewinne, denn das Glück ist machbar in Mr. Tempels Glückspalast. Erwarten Sie Gewinne, Gewinne, Gewinne. Mit Argwohn betrachteten die Kinder den Losverkäufer Mr. Tempel und musterten ihn eingehend. Die Schweißperlen liefen ihm in kleinen Rinnsalen die Glatze hinab. Die winzigen Augen blickten kalt in die Menge der Jahrmarktbesucher. Darüber konnte auch die bunte Brille nicht hinwegtäuschen. Mr. Tempel lächelte mit verkniffenem Mund. Mr. Erwarten Gewinne, Gewinne, Kümmern wir uns nicht weiter um ihn, ja. Gehen wir lieber zu Nico. Da drüben, ich kann die Schiffschaukel schon. Oh, ja? ja, toll. Die Schlange vor dem Kartenhäuschen ist ganz schön lang. Komm, Timmy. Es ist wichtig, die alles bleibt. Es ist ein tolles Gefühl, Ui, das Leben. Ohne Geruch von Licht nach. Schiffsaukel! Ein wahnsinnig Eine irre Sache! Lösen Sie die Farbe an der Klappe! Hess! Ein Irrensieg! Was meint ihr? Fahren wir mit? Bei dem Andrang? Das dort mindestens eine halbe Stunde, bis wir dran sind. Dann gehen wir zur Geisterbahn daneben. Da steht kein Mensch. Ja. Toll! Geisterbahn! Damit wollten wir schon immer mal fahren, nicht, Timmy? <lacht> Eine dreistöckige Geisterbahn. Wahnsinn. Die müssen wir unbedingt ausprobieren. Ja, <lacht> Super. Sieht ganz schön gruselig aus. Ja. Teufelsschlund. Garantiert mit echten Gespenstern. Hä? Was meinen die damit? Irgendetwas stimmt da nicht, Freunde. Das Ding sieht so verlassen aus. Ja, stimmt. Die Gespenster bewegen ja. sich nicht. Die Gondeln stehen still. Was? Seltsam, wie ausgestorben. Ist ja auch eine Geisterbahn. Vielleicht ist bei denen der Strom ausgefallen. Haha. Da, eine Frau kommt aus dem Wohnwagen. Wie sieht die denn aus? Ihr Gesicht ist ganz verheult. bleibt ihr vier. Ihr wollt sicher mit der Geisterbahn fahren, wie? Ja, klar. Aber wir sind zu fünft. Timmy gehört auch zu uns. Dürfen Wohnwagen mitfahren? Ja, also bei deinem Timmy, da, da würde ich sicher mal eine Ausnahme machen. Das ist ja so Aber... Aber die Geistermann ist geschlossen, Kinder, es ist eine Katastrophe. Ja. ja, das Schicksal scheint es mit uns nicht gut zu weinen. Oh je, was ist denn passiert? Sie weinen ja. wenn du irrst, gegen oh. mein Kind, obwohl ich wirklich einen Grund zum Heulen habe. Mhm. Äh, bitte komm mir nicht zu nah, Kinder. Ich, ich bin so furchtbar erkältet. Das hört sich wirklich ja. nicht gut an. Ja. ja, ja, die Sommergrippe, die hat mein Mann und mich so kräftig erwischt, dass der... Der Arzt uns strengstens verordnet hat, das Bett zu hüten. Ja, und ich quäle mich nur nach draußen, weil ich dringend weil ich zur Apotheke muss. Normalerweise würde ich ja dafür Lars oder Henry bitten, doch die, die haben sich bei uns angesteckt und, ja, und die liegen nur auch mit Fieber in ihrem Wohnwagen. Wer sind Lars und Henry? Ja, unsere Angestellten. Schon seit 14 Jahren ziehen sie mit uns quer durch das Land und betreiben mit meinem Mann und mir die, die Geisterbahn. Ich bin, äh, ich bin Mrs. Beuysen. <lacht> <lacht> Angenehm. Das sind meine Freunde, Julian, Dick und Hallo, Mrs. Hallo. Hallo. Und ich bin George. Ah, ja. Sagen Sie, Mrs. Beusen, soll das heißen, die Geisterbahn ist nicht in Betrieb, weil Sie alle krank sind? Ja, ja so ist es. Der Virus hat uns alle schachmatt gesetzt. Wir... Ja. <lacht> Wir haben uns um Aushilfskräfte bemüht, aber, aber vergeblich. Ja, ich kann nur hoffen, dass die Krippe rasch wieder abklingt und bis dahin... Äh, bis dahin... <lacht> Ach, Verzeihung. Also, bis dahin muss unser Fahrgeschäft eben geschlossen bleiben. Vielleicht aber auch nicht. Wieso? Wie, wie, wie darf ich denn das verstehen? Ihre Angestellten, Lars und Henry, welche Aufgaben haben die genau? Ja, Henry sitzt vorn bei der Schwingtür, sammelt die Tickets ein und, und startet über das Schaltpult alle 20 Sekunden eine Gundel. Und Lars lässt die Gäste am Ende der Fahrt wieder raus. Das klingt recht unkompliziert. Und was machen Sie und Ihr Mann? Wir verkaufen die Tickets Ja und alles andere übernimmt die Technik. Julian, du denkst doch nicht etwa daran, dass wir... Genau das. Mrs. Boysen, meinten Sie nicht, wir vier könnten ihre Aufgaben übernehmen und die Geisterbahn wieder laufen lassen? Sag mal, machst du Witze? Wie stellst du dir denn das vor? Ihr seid doch noch Kinder. Das stimmt schon. Aber wir sind bestimmt nicht zu jung, um Tickets einzusammeln, alle 20 Sekunden auf einen Knopf zu drücken und das Eintrittsgeld zu kassieren. Genau. Ich habe in Mathematik eine 2 und im Kopfrechnen bin ich auch nicht schlecht. Ich könnte mich zusammen mit George ins Tickethäuschen setzen. Zwei Personen rechnen besser als eine. Eben. Was für eine Idee. Das kann doch unmöglich, euer Ernst sein. Wieso? Wir haben Ferien, Mrs. Boyd. Sie könnten Ihre Grippe auskurieren und wir sorgen in der Zwischenzeit dafür, dass es Plumps in Ihrer Kasse macht. Der Teufelsschlund ist die Sensation auf dem Jahrmarkt. Schalten Sie den Strom ein und wir übernehmen den Rest. Also, diese Vorstellung ist so abwegig und kurios. Sprechen Sie mit Ihrem Mann darüber. Ich bin sicher, er wird von unserem Vorschlag begeistert sein. Ja. Na, mein Robert, der wird mich auslachen. Dessen bin ich mir sicher. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Was ihr meint, ist also tatsächlich ernst? Natürlich. Also gut. Ich werde mit meinem Mann darüber reden. Wartet hier. Mrs. Boysen verschwand im Wohnwagen und trat schon nach wenigen Minuten wieder ins Freie. Ihr folgte ein alter Mann mit einem schlohweißen Haarkranz. Keuchend und mit langsamen Schritten kam er näher. <lacht> Das ist mein Robert. Guten Tag. Ja, er möchte euch gern persönlich in Augenschein nehmen. <lacht> Ihr vier wollt uns also aus der Patsche helfen. So, so. Ihr seht mir ja recht aufgeweckt aus. Äh? Ach, wie ich die elende Grippe verfluche. Und das verdammte Fieber. Ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen. Dennoch Hört sich euer Vorschlag recht vernünftig an. <lacht> Im Grunde können wir es uns nämlich gar nicht erlauben, die Geisterbahn nicht in Betrieb zu nehmen. Die Schulden drücken an allen Ecken und Kanten. Euch schickt wirklich der Himmel. Soll das heißen, Sie nehmen unseren Vorschlag an? Ja, ihr müsst natürlich vorher eure Eltern um Erlaubnis fragen. Aber wenn die Einwilligen steht der Sache eigentlich nichts im Wege. Deine Mutter sagt bestimmt nicht Nein, George. Sie braucht sich auch keine Sorgen zu machen, dass ihr zu spät nach Hause kommt. In der Woche schließen wir hier schon um sechs. Nur am Wochenende ist bis Mitternacht geöffnet. Und bis dahin sind wir hoffentlich... Alle wieder gesund? Ja, natürlich. Das hoffen wir auch. Wir müssen sofort mit Tante Fanny sprechen. Ist hier ein Telefon? Ja, ja im Kartenhäuschen ist ein Telefon, Kinder. Äh, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr gleich zu Hause anrufen. Oh, ja, toll. Vielen Dank, Mrs. euch. Machen wir. Vielen Dank. Ach, wenn das kein Glück ist. Am Anfang des Telefonats schien Tante Fanny noch recht skeptisch zu sein, sie zögerte. Doch nachdem George ihr in allen Einzelheiten verständlich gemacht hatte, dass ihrer aller Glückseligkeit von diesem Vorhaben abhing, ließ sie sich schließlich überzeugen und willigte mit einem Stoßseufzer ein. Kindern über den Rücken, als Mr. Boysen den Strom einschaltete und dadurch die Geisterwesen und Ungeheuer zum Leben erweckte. Vom Tonband erklangen Schreckenschreie, die die Gäste in Scharen anlockten. Und ehe sich die fünf Freunde versahen, hatte sich vor der Kasse des Teufelschlundes eine lange Schlange gebildet. Zum zusammen. Zum Fürchten gibt es keinen Grund. Spaß macht Fahrt im Teufelsschlund. Ah! Zwei Erwachsene und drei Kinder. Oh ja! 1,75 bitte. Dankeschön. Angenehmes Gruseln. Ein Kind. Wie alt bist du denn? 13. Dann bist du aber schon erwachsen. Das noch 50 Pence. Hier. Okay, gruseln. Der Nächste, bitte. Während Anne und George mit großem Geschick dafür sorgten, dass sich die Kasse füllte, nahm Julian die gekauften Tickets entgegen und bediente das Steuerpult. Alle 20 Sekunden drückte er auf den roten Knopf, der eine Gondel in Bewegung setzte und geradewegs in die Dunkelheit beförderte. Hinein in den Teufelsschlund. <lacht> So, gute Reise. Mami, ich hab Ich glaube mein Das gibt's doch nicht. Die fünf Freunde in der Geisterbahn. Nico! <lacht> Was machst du denn hier? Ich denke du verkaufst Tickets für die Schutzschaukel. Hast du gerade Pause? Voll in Schwarze getroffen. <lacht> Meine Mutter löst mich ab. Ach so. Sag mal, dass euch die Boysen als Personal eingestellt haben, hättet ihr mir gestern ruhig erzählen können. Oh, das ist Ich schenke ja euch freie Karten und ihr habt von mir Geheimnisse. So, reg dich nicht künstlich auf. Das haben wir gestern noch gar nicht gewusst. Moment. So, einsteigen bitte. Komm in die Mitte, rein. Gute Fahrt. ist immer noch ein Fass. Mr. und Mrs. Boyden und ihre Angestellten liegen mit Grippe im Bett. Naja, da haben wir uns halt angeboten. Dann sind wir von nun an Konkurrenten. Polizei! So rufen die Polizei Hilfe. Was ist da denn los? Die Frau da, in der Menge hat mich bestohlen. Meine Brieftasche, der Ausweis, kredit Kreditkarte, mein ganzes Geld. Alles ist weg. So rufen Sie doch die Polizei. Julian, Sie gewinnige, gewinnige, was gewinnige, gewinnige, gewinnige? passiert? Jetzt Sie ein ein ich habe Ich denke, bin verraubt So rufen Sie doch endlich die Polizei. Problem. Wir haben ja ein Telefon. Warten Sie. <lacht> Für die Sie hallo. Alle Während George die Polizei verständigte Verlor die rothaarige Frau vollends ihre Fassung Und begann bitterlich zu weinen Die Polizisten, die bald darauf eintrafen Hatten große Mühe, sie zu beruhigen Und das erst recht, als sie ihr verständlich machten Wie wenig Hoffnung bestand Die gestohlene Brieftasche wieder zu beschaffen Die Beamten nahmen ihre Personalien auf Und kurz darauf verschwand die Frau unter Tränen im Menschengewühl. Gewinne, gewinne, gewinne, gewinne, oh, gewinne, gewinne. ein Hauptgewinn. Kommen Sie näher, verehrte Besucher, und ziehen Sie ein los. Vielleicht gehört der super duper eine, Ohne eine Brieftasche aus der Handtasche zu mopsen. Ja. Besteht denn wirklich keine Hoffnung, den Dieb zu erwischen, Herr Wachtmeister? Diese Halunken werden immer gerissen und greifen zu den raffiniertesten Tricks. Das ist nun schon der vierte Diebstahl hier auf dem Garmarkt, innerhalb weniger Stunden. Gemein! Wenn wir den Taschendieb dingfest wollen, müssen wir ihn auf frischer Tat ertappen. Wie sollte das in dem Gefühl möglich sein? <lacht> es wäre ja immerhin denkbar, dass das nächste Opfer sich nicht so leicht bestehlen lässt und den Raub rechtzeitig bemerkt. Genau! Im günstigsten Fall dann, wenn der Dieb gerade seine Finger um die Börse schließt. Klar doch! Sollte der Dieb dennoch entkommen, könnte das Opfer wenigstens eine genaue Personenbeschreibung geben. Ja, du hast es erfasst. Stärker, <feliziedLOOR> <m Özell großes> <krotz Fine Weil> <devenuberg> Meinen Sie, der oder die Taschenliebe werden hier auf dem jahrmarkt noch öfter zugreifen? Ja, damit müssen wir rechnen. <lacht> die Brieftasche der bestohlenen Dame war jedenfalls <lacht> keine Lohnung wollte Ihre Aussage nach war kaum Bargeld. Seid ihr ja endlich. Ich habe mir schon die größten Sorgen gemacht. Ich bin fix und fertig. Oh. Die Arbeit auf dem Rummel war verdammt anstrengend. Kommt, setzt euch Kinder. Das Abendbrot steht schon bereit. Was gibt's denn? Das sieht ja lecker aus. Ja. Was Und dann müsst ihr mir in allen Einzelheiten erzählen, in was für ein Abenteuer ihr euch da wieder gestürzt habt. Ich bin ja so gespannt. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Langsam, Kinder, langsam. Es ist genug für alle da. Tante Fanny staunte wahre Bauklötze, als die Freunde ihr von den Erlebnissen auf dem Jahrmarkt berichteten. Immer wieder schüttelte sie ungläubig den Kopf. Und vergaß dabei sogar das Essen. Tch, unglaublich, in was für einer Zeit wir leben. Die Verbrechermethoden werden immer dreister. In was für Situationen ihr auch immer geratet seid, um Himmels Willen vorsichtig. Keine Sorge, Tante Fanny. Und sollte es wirklich gefährlich werden, ist er ja immer noch Timmy. Mit ja. dir passiert uns nichts. Nicht weiter Freund, ihr. Ja. Lacht ihr nur. Das beruhigt mich nur wenig. Vater verkriegt sich schon seit Tagen in seinem Studierzimmer, Mutter. Ja. Was meinst du, könntest du ihn nicht dazu überreden, dass ihr zwei uns morgen auf dem Jahrmarkt besuchen kommt? Oh, ja. <lacht> Quentin sitzt doch an einem wichtigen Forschungsprojekt für die Regierung, Georgie. Ich fürchte, ich schaffe es nicht, ihn auf den Rummelplatz zu schleppen. Wenn du ihm von unserer Arbeit in der Geisterbahn erzählst, ändert er vielleicht seine Einstellung. Irgendwann muss er doch mal raus aus seinem Studierzimmer. Gut, ich werde auf alle Fälle mit ihm reden, Kinder, aber versprechen kann ich euch gar nichts. Hier, es ist erst 7 Uhr und mir fallen jetzt schon die Augendeckel runter. Was meint ihr, ob morgen auf dem Jahrmarkt der gleiche Andrang herrscht wie heute? Anzunehmen bei dem schönen Wetter? Da kommen sie alle. Aber dann wird wohl auch wieder der Taschendieb zuschlagen. Die Augen und Ohren werden wir offen halten. Und Timmy, du wirst auch aufpassen. Sobald du etwas Auffälliges bemerkst, schlägst du Alarm. Verstanden? Er hat verstanden, John. <lacht> Am folgenden Tag stieg das Thermometer auf 36 Grad an. Was die Besucher jedoch nicht davon abhielt, wieder in Scharen auf den Jahrmarkt zu strömen. Ja, machen Sie mal mit. Lachen Sie mit. Bei uns darf gelacht werden. Jawohl. Wer zu Hause nichts zu lachen hat, hier können wir lachen. Lachen am laufenden Wald Lachen am Ende. Ein Spaß für die ganze Familie. Ja, und die Damen haben es geschafft. Klasse. En ja, und George lieb. saßen auch heute wieder an der Kasse. Und obwohl die Geisterbahn erst seit einer Stunde geöffnet war, hatten sie schon beträchtliche Einnahmen. Das Geschäft blühte. Auf geht's. Spaß macht im Ein Erwachsener und ein Kind. 75 Pence. Ja, danke schön. 25 zurück. Angenehmes Gruseln. Oh. in zwei Söhne gesehen? Ja, die waren doch bestimmt erst sechs Jahre alt. Wir können Eltern nur so verantwortungslos sein, wie ihre kleinen Kinder in die Geisterbahn setzen. Wieso? Du hast wohl nicht richtig hingeschaut, Anne. Die beiden haben ihren Vater beinahe bekniet, damit er sie einmal bei uns lässt. Die waren total versessen darauf. So. Auweia, Die zwei Kleinen werden nächtelang Albträume bekommen. Blödsinn, Anne. Du musst nicht immer von dir auf andere schließen. Was soll das heißen? Die Einzige, die sich bei einer Fahrt im Teufelstund für Angst in die Hosen machen würde, wärst du. Oh, du Habe ich recht? Wohl. Zweimal bitte, bitte sehr. Sieh dir die beiden an. Die waren doch bestimmt auch erst Haben aber mehr Mut im kleinen Finger als du. Was hat eine Fahrt in der Geisterbahn bitte schön mit Mut zu tun? Schließlich sind da drin nur elektronisch gesteuerte Puppen. Ach, hör schon auf. Ich wette, dass du dich um keinen Preis der Welt allein in die Gondel setzt und mit offenen Augen durch den Tollwitzland fährst. Dazu fehlt dir halt der ja Mumm. Du bist halt nur ein Mädchen. Aber du, das hatte gesessen. Mit offenem Mund starrte N. George ins Gesicht. Dann verließ sie mit einem lauten, das werden wir ja sehen, das Kassenhäuschen, und setzte sich demonstrativ in die nächste freie Geistergondel. Als sich diese in Bewegung setzte, schlotterten ihre Knie schon ein wenig. Doch darauf kam es in diesem Moment nicht an. N. war es nur wichtig, ihre Ehre zu verteidigen. verstanden? Wie war es denn? Du bist ja schneeweiß im Gesicht. Erstmal raus aus der Gondel. Warte, ich helfe dir. Es war grauenhaft. Und damit meine ich nicht die elektronischen Geisterpuppen. Irgendetwas war da drin. Es hat gelebt. Es ist immer mein Gesicht geglitten und hat mich angegrabscht. Das waren die echten Geister, die hier auf dem Schild angepriesen werden. In Wahrheit nur Gummischnüre, die im Dunkeln von der Decke hängen und ein berühren, sobald die Gondel hindurchfährt. Ein einfacher Trick, aber ziemlich wirkungsvoll. Ist George schon mit der Geisterbahn gefahren? So viel ich weiß nicht. Warum fragst du? Das erkläre ich dir später. Warte. So, George. Ich habe meinen Mut bewiesen. Jetzt bist du an der Reihe. Die Gondel wartet auf dich. Beweise, dass du ein echter Junge bist. Oder ich nenne dich für den Rest deines Lebens Georgina. Pah. Glaubst du etwa, ich fürchte mich? Auf jeden Fall so lange, bis du mir das Gegenteil bewiesen hast. Lachhaft ist das. Ja. Aber bitte, wenn dir so viel daran liegt, ich fahre, aber nur mit Timmy. Wieso? Ich musste ja auch alleine fahren. Aber bitte, bevor du überhaupt nicht fährst, Timmy wird als Begleitung angenommen. Pah, lachhaft ist das. Komm, Timmy. <lacht> Was ist denn in euch gefahren? Habt euch plötzlich alle die Gruselust? Ach, Blödsinn. Es geht doch nur um eine Mutprobe. Ann glaubt, ich hätte keinen Mumm. Also, setzt die Gondel in Schwung, Julian. Ich Mann, aber wir sind vor Ihnen dran. Okay. Äh, ja, mein Hund und ich gehören zum Personal. Wir müssen die Gleise überprüfen. Also, das kann also dann los, George. Los. schön dunkel hier drin. Wow. Ach, Platz Tim, bei Fuß. Uh -huh. Du brauchst dich da nicht zu fürchten. Bei Fuß. berührt. Da war jemand. Das ist toll. Kommen Sie näher, verehrte Besucher. Kommen Sie ganz nah und greifen Sie ins Glück. Jedes los ein Supertreffer. Superspitzen. Julian, Dick, jemand hat uns die Kasse geklaut. Was? Oh nein, die gesamten Einnahmen sind futsch. Das ist nicht dein Ernst. Was siehst du doch? Wo ist George? Die müsste gleich wieder rauskommen. Gonde 17. Sofort die Polizei, Ann. Die Boysen werden uns den Kopf abreißen. Ich habe das heute noch nur zwei Minuten verlassen. Ich wollte nur ein Foto von George machen, wenn sie aus der Geisterbahn gefahren kommt. Da, da kommt Gondel, die Aber alle, die, alle die ist ja leer. George. Timmy, wo sind Sie? Da kommen Sie aus dem Tunnel. Behalten die Nerven, Freunde. Wir sind unversehrt. Timmy hat sich in der Geisterbahn so gefürchtet und ist aus der Gondel gesprungen. Ich natürlich hinterher. Die Geister haben ihn so erschreckt, da hat er sich knurrend in die hinterste Ecke verzogen. George, man hat uns die Kasse gestohlen. Das ist nicht dein Ernst. Och. Wie weit kann der Dieb noch nicht sein? Ruf endlich die Polizei, an. Ja, wie sollen wir das nur den Boysens erklären? Sie, was hast du? Sieh nicht so an der Leine. Ich glaube, er will uns etwas zeigen. Ja. George, dein Hund will zurück in den Teufelschlund. Scheiße, so. ich aber nicht. Ich meine es ernst. In der Geisterbahn ist jemand. Und zwar. Was hast du vor, Dick? Halt die Gondel an, Julian. Mach ich sofort. Wir müssen in der Geisterbahn nachsehen. George, gib mir Timmy. Ich habe einen schrecklichen Verdacht. Ehe jemand dick aufhalten konnte, schnappte er sich aus dem Kassenhäuschen eine Taschenlampe und eilte mit Timmy an der Leine auf die Klapptüren am Ende der Geisterbahn zu. Dann waren beide im Teufelschlund verschwunden. Ruhig, Timmy. Ganz ruhig. Wo hat er sich versteckt? Wo? Für mich zu ihm. Unheimlich hier. Ruhig, Timmy. Geben Sie sich keine Mühe. Die Geisterbahn ist bereits von der Polizei umstellt. Sie sind hier drin. Timmy hat sie längst gewittert. Ruf sofort deinen Hund zurück. Nero wird ihn sonst in Stücke reißen. Das würden Sie nicht wagen, Mr. Tempel. Sie würden sich für den Rest ihrer Tage unglücklich machen. Ich habe ihr Spiel längst durchschaut. Willst du es wirklich darauf ankommen lassen? Du liebst deinen Hund doch, richtig? Dies ist meine letzte Warnung! Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Ich hab's mir gleich gedacht. Sie stecken hinter den Taschendiebstählen, Mr. Temple. Dass Sie sich aber auch noch die Kasse der Geisterbahn unter den Nagel reißen mussten, das war Ihr Verhängnis. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun, du dusseliger Kerl! Ich selbst habe jemanden hinter der Geisterbahn herumschleichen sehen. Da habe ich mit meinem Hund hier nach dem Rechten gesehen. Ich zähle jetzt bis drei. Und wenn du da nicht endlich den Weg frei machst, werde ich meine Nero auf euch hetzen. Hier spricht die Polizei. Hast du gehört, Timmy? Vor Schreck hat die er die Geldkassette fallen lassen. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Widerstand ist zwecklos. Wir haben die Geisterbahn umstellt. Das wirst du noch bereuen! Du verfluchte -Göre. Das schwere ich dir! Fußtermil. Mr. Temple wird ganz vernünftig sein. Langsam und mit erhobenen Händen trat Mr. Temple aus der Dunkelheit ins Freie. Seine Kampfdogge Nero führte er widerwillig an der Leine. Der unsympathische Glatzkopf konnte nicht verhindern, dass ihm Handschellen angelegt wurden und die Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen. Ich, ich weiß gar nicht, was wir wollen. Ich sah auf der Rückseite der Geisterbahn eine fremde Person rumlungern. Das sagten Sie bereits. Weiter im Text. Naja, und da ich von den Taschen stehlen hörte, wollte ich mir diesen Kerl vornehmen. Tja. Aber plötzlich war er verschwunden. Nichts aufgelöst. Mir können Sie doch nichts annehmen. Inspektor, lassen Sie Mr. Temple nicht aus den Augen. Dick, gib mir die Taschenlampe. Hier, was hast du vor? Komm mit, Timmy. Wir müssen wohl oder übel nochmal in die Geisterbahn. Bist du jetzt von allen guten Geistern verlassen? Ach. Such, Timmy, such. Du musst die Geldkassette finden. Dieser ekelige Platz hat sie irgendwo fallen Such, such, such. Wo ist mein? Such, ja. Ach, du fein. Das ist sie. Gut gemacht, Timmy. Du bist der Größte. Da ist noch was. Ein Karton. Ich bitte, Timmy. Dann wollen wir doch mal sehen. Das gibt es doch nicht. Sieh dir das an. Brieftaschen und Börsen. Und da. Noch eine. Gut gemacht, Timmy. Das ist der Beweis. Der Inspektor wird Augen machen. Komm mit. Mr. Temple wand sich wie ein Aal und ließ sein gesamtes Ausredenrepertoire auf die Beamten niederprasseln. Doch die Beweise, auf die George und Timmy in der Geisterbahn gestoßen waren, sprachen für sich. Als die fünf Freunde den Karton nach draußen trugen, lagen in ihm feinsäuberlich sortiert acht Brieftaschen, drei Geldbörsen und obenauf die grüne Geldkassette. Ha, na, sieh mal einer! Da ist uns aber ein ganz fetter Fisch ins Netz gegangen. Mir scheint, mit diesem Fund sind alle Taschendiebstähle der vergangenen zwei Tage auf dem Jahrmarkt geklärt. Mr. Tempels Fingerabdrücke auf dieser Geldkassette sind ein unwiderlegbarer Beweis. Beachtliche Leistung, Dick. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Spinner, hast doch gar keinen auf. Außerdem bedankt euch lieber bei Timmy. Schließlich hat er bemerkt, dass es im Innern der Geisterbahn nicht mit rechten Dingen zuging. Ja, mit seiner feinen Nase hat der Mr. Tempel sofort gewittert. Für diese Tat hast du dir einen großen Hundekuchen verdient, mein Freund. Komm, komm doch, lass dich mal streicheln. Ja. Dass dieser unangenehme Mr. Temple hinter den Diebstählen steckt, hätten wir uns eigentlich von Anfang an denken können. Eigentlich lag es ganz klar auf der Hand. Wenn wir nur ein bisschen aufmerksamer gewesen wären, hätten wir sein falsches Spiel schon viel eher durchschaut. Hä? Wie meinst du das denn? Ist euch nicht aufgefallen, dass immer bevor ein Diebstahl begangen wurde, Mrs. Temple das Mikrofon von ihrem Mann übernommen hat? Und dann werft mal einen Blick zur Losbude hinüber. Von dort aus hat man die Geisterbahn direkt im Visier. Aber ja doch, langsam dämmert's mir. Sobald Mr. Temple von seinem Podest auf der Losbude ein lohnendes Opfer ausgespäht hatte, das sich hier bei uns im Teufelsschlund einreite, reicht er das Mikrofon an seine Frau weiter und schlich sich durch den Hintereingang in die Geisterbahn. Das war für ihn ein leichtes, denn die Rückseite ist ja nur mit einer dicken Pfanne verhängt. Ganz schön gerissen. Und mies dazu. Im Dunkeln stellte er sich zu den Gummischnüren und langte, sobald eine Gondel angefahren kam, den ahnungslosen Opfern geschickt in die Tasche. Das war ebenfalls kein Problem, da die Fahrgäste ja, wie draußen bereits angekündigt, echte an Gäste erwarteten. Kaufen Sie, ein Los, das ist super, das macht laut. Die gute Laune wird der Dame gleich vergehen. Ich habe kein Mitleid mit den beiden. Dass uns dieser Glatzkopf auch noch die Geldkassette entwendet hat, ist der Gipfel an Unverschämtheit. Nur gut, dass die Beusens von all dem nichts mitgekriegt haben. Womöglich hätten die uns noch verdächtigt, die Kasse gestohlen zu haben. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Seht mal, wer da kommt. Kinder, was ist denn hier für ein Menschenauflauf? Ja, mir war doch vorhin so, als hätte ich Polizeisirenen gehört. Gibt es etwa Probleme? Nein. Keine Sorge, Mrs. Boysen. Alles in bester Ordnung. Die Nebensächlichkeiten kann Ihnen gleich der Inspektor mitteilen. Viel wichtiger ist die Frage, was Ihre Grippe macht. Haben Sie noch immer Fieber? Allein mein Mann und ich, wir, wir fühlen uns wie neu geboren. Obwohl wir sind eben erst... Von dem Lärm aufgewacht. Ah. Ja, und auch Lars und Henry sind wieder auf dem Damm. Wir sind bereit, den Teufelsschlund zu übernehmen. Allzu gerne, Mrs. Boysen. Doch für eine Runde müssen wir fünf noch einmal unsere Plätze einnehmen. Dort nahen nämlich George Eltern. Und die müssen wir unbedingt persönlich in den Teufelsschlund dirigieren. Also, Freunde, alles auf Position. Ja, hallo, Komm. Ja, komm. Huh. Ja, hallo, George. Ab ins Häuschen. Vater, Mutter. Hier sind wir. Ich war sein Kinder. Aber mir scheint ihr besitzt die sagenhafte Fähigkeit, auch das Schier Unmöglichste möglich zu machen. Wie kommt ihr nur zu diesem außergewöhnlichen Job? Oh, das erzählen wir dir alle später. Wenn du jetzt bitte die Tickets lösen würdest. Zweimal Erwachsene. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Darf ich die Herrschaften bitten, Platz zu nehmen? Für nach Ihnen, meine Dame. Oh, sehr zuvorkommend. Halten Sie sich fest. Und jetzt angenehmes Gruseln. Los geht's! Freunde, ja. Uns rocken Abend und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaub mir.